Vasile Voiculescu, partea întâi. Autorul poemelor cu îngeri mi s-a afurișat în viață, ca și în amintiri, cu acea discreție cu care, probabil, s-a strecurat printre semeni de-a lungul unui viac de om. Sunt ani de când îmi solicit memoria și încă nu-mi pot oferi icoana clipei în care l-am cunoscut, când am stat întâi față către față și când ar fi trebuit să fiu fericit că strâng mâna poetului pe care îl citisem cu ardoare. Sunt în stare să realcătuiesc în amănunț și nuanță momentele primelor mele întâlniri cu arghezii, Blaga, Papilian sau Ion Luca, dar nu pot să dau de momentul Voiculescu. Mă trezesc dintr-o dată cu el la mine în casă, pe intrarea Patriarhiei, ca și cum ne-am fi știut de când lumea, sau ducându-mă eu la el, pe strada Dr. Staicović, în odaia în care își avea cărțile de citit, masa de scris, patul de odihnă și câteva scaune pentru prieteni, într-o singurătate de eremit. Desfânt bizantin era și să său prelungu, scățiv, adia de o frunte inteligentă, luminat de barba înaltă, îngrijită, pe care însă foarte ca o neglija în vremea iernii, a cărui odihnitoare blândețe se cumpănea cu genele ochilor cosmici, izvorătoare de lumi. În mersul său domol, trupul firav era ca un templu pe plaur purtat pe ape cu sufletul arzând întrestii. E posibil ca eu să fi întâlnit mai întâi un nume banal, un oarecare doctorul Voiculescu, așa cum pretindea scriitorul să-i se spună, niciodată domnul Voiculescu, și cu atât mai puțin maestrul, cândva, dar numai de vreme de anul 1952, într-o împrejurare cu oameni mai mulți la un loc, printr-o prezentare simplă, neprevenitoare, așa cum se întâmplă de sute de ori într-o viață de om, pentru ca numai după aceea să-mi dau seama că poetul Vasile Voiculescu îmi devenise prieten fără să știu cum și când, ca într-o copilărie de țară. Incertitudinea acestui început e una din mândriile mele de taină. Oricum, împrejurarea de care nu-mi amintesc nu putea fi străină de lumea antimului, cea de atunci pe care eu o cercedeam foarte rar ca unul ce nu-mi descoperea maderențe intime la subțirele univers al despătimirii și neprihanei. În ctitoria ivianului se strămutase nu mult poetul Sandu Tudor, fost director de gazetă, polemist, panfletar, devenit acum agaton, pentru ca nu mult după aceea, să se schimbe cu Daniil, nume destinat să transpară prin șorțul schimei celei mari, deseori pogorât din sihăstria rarăului, și purtat cu o ostentație pe străzile capitalei, într-o superbă atitudine de cabotinism cenobit. Instalat în chiria clopotniței, anume mobilată pe gustul și banii lui, Agaton se descotorosea tocmai de ceea ce -mi trebuia mie, și așa se face că de la el am cumpărat în tia mea mare colecție de discuri muzicale, vreo 300. Împreună cu un splendid His Mastered Voice, al doilea exemplar dintr-o comandă specială, zese cu care îmi împlineam un vis de demult al ucenicului lui Anton Holban. Următor unor îndemnuri lăuntrice mai vechi, el se voia un fel de mentor al unei școli spirituale, în centrul căreia se situa literatura filocalică, în parte cunoscută prin traducerile tipărite ale profesorului Destăniloae și în parte recoltată de prim manuscrise. Vara, sub nucul cel mare din grădina Antimului, zelosul neofit ținea luni și stufase prelegeri despre doctrina apalamită, noutate mai întâi tematică, menită să atragă interesul nu numai al celor din tagmă, dar și pe al unor scriitori, dintre care nu au lipsit Alexandru Mironescu, Ion Marin Sadoveanu, Vasile Voiculescu și pentru o foarte scurtă vreme Ion Barbu. Se pare că atunci și acolo a avut Voiculescu revelația unei alte dimensiuni a spiritului și de acolo și-a deprins noile sale lecturi și meditații cu efecte radicale în poezia lui de mai târziu. Mai mult cred că el a fost până la urmă singurul beneficiar al acelui început de inițiere isihastă. Ion Barbu s-a speriat și a fugit. Alexandru Mironescu și Ion Marin Sadoveanu s-au refugiat într-un ritualism aproape bigot, ceilalți s-au păstrat în limitele decente ale onorabilității. Cât despre Daniel Sandu Tudor, care știa foarte bine multe lucruri și vorbea enorm, el nu a izbutit niciodată să fie pe deplin convingător, poate și din pricina temperamentului său aproape imposibil de duhovnic arțăgos, ale cărui opinii excelau prin agresivitate și intoleranță. Voiculescu a luat noutatea în serios și s-a angajat într-o ea de unul singur, pe cont propriu, cum s-ar spune, într-o uriașă aventură a spiritului. Aceasta a durat câțiva ani buni, în timpul cărora le-am cunoscut eu, când a scris și ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare, adevărata și marea lui poezie. Voiculescu trăia simplu, foarte simplu, în casa lui din care își păstrase o singură odaie, înghesuit între cărți, multe și foarte felurite, îndesate în rafturi pe câte două și trei rânduri, de jos până în tavan, într-o aparentă neorânduială. La vârsta lui, când atâția intelectuali sunt dezabuzați de lectură, el citea zilnic și era gata să-ți vorbească despre pagina cea mai nouă. Era destul de strântorat, iar aceasta se cunoștea mai întâi după ținuta lui vestimentară întotdeauna corectă, dar trădând intervenția repetată a curățătoriei chimice și după indiscreția paltonului întors cu nasturii de andoaselea. Iarna nu avea destule lemne de foc și deseori dormea în căciulă și bocanci. Când conducta de gaze i-a ajuns în dreptul casei, nu a avut bani să-și tragă branșamentul și multă vreme a continuat să sufle în pumni. Se număra împreună cu arghezii, Blaga, Barbu, Bacovia și alții, printre scriitorii care nu aveau acces la tipar. Nu se plângea însă niciodată, nu învinuia pe nimeni. Mai mult, starea lui de sărăcie era o opțiune deliberată ca într-un vot monahal și se conjuga cu sentimentul demnității. În conducerea Uniunii scritorilor, încă mai avea prieteni, dar a refuzat oferta acestora de a interveni pentru o pensie de onoare. I se părea că ar accepta o pomană. Nu l-a încurajat nici pe Zaharia Stancu în intenția acestuia de a-i juca o piesă la Teatrul Național. E adevărat că asemenea rezistențe erau alimentate, dacă nu chiar inconștient aplaudate, de doi-trei amici apropiați pe care eu, la acea vreme, i-am judecat aspru. Scrupulele poetului mi se păreau excesive și nu l-am cruțat nici pe el de dojană, așa atât cât poate o mustrare să nu afecteze limitele deferenței. Voiculescu însă nu opunea contraargumente, mă dezarma printr-un surâs diafan și printr-o suverană ridicare din numeri. Ce vrei dumneata dacă așa îmi place mie să trăiesc? super pe cineva?" Într-adevăr, omul acela nu era în stare să supere pe nimeni. Nu l-am auzit niciodată vorbindu-l pe cineva de rău, clevetind, insinuând. Sufletul său avea o bunătate tot cuprinzătoare. Dacă vreunul dintre prieteni se întâmpla să debiteze în prezența lui o defăimare asupra cuiva, poetul se amuza cel mult de inteligența răutăciosului și nici de cum de adresa răutății. Rar am întâlnit o inimă atât de castă. Aceasta însă nu înseamnă că nu știa să fie și tăios atunci când avea de apărat dreptatea unei idei. Când opoziția lua în brațe absurdul, prefera să se închidă în sine și să plece. La mine venea uneori singur, dar mai adesea însoțit de Alexandru Mironescu, Codin, cum îi se spunea între prieteni și rare ori cu mai mulți la un loc. Voiculescu era un mare iubitor de muzică. Colecția mea de discuri ne-a oferit multe seri de extaz, deși el se înfrunta mult mai des din aceea lui Apostol, celebrul chelner bucureștean care poseda, din banii de pe șervet, cea mai bogată discotecă după aceea a radiodifuziunii. Am văzut câteva poezii ale lui Voiculescu, datate cu mențiunea după o audiție la Apostol. Dacă pe discuri eu nu aveam prea multe piese de Bach, întâia preferință a poetului, în schimb mă mândream cu bogata mea recoltă de colinde de Crăciun în mai multe variante corale, înregistrate și reproduse pe unul dintre puținele magnetofoane pe atunci de la noi. Întâmpineam sărbătorile cu asemenea festinuri spirituale, din care, bineînțeles, nu lipsea poezia. Profanii cred că poeții se întâlnesc ca să-și citească unii altora versuri proprii, se întâmplă și asta, dar mai rar. Noi ne desfătam citind sau recitind versuri din poeții cei mai feluriți, de la Eminescu și Bodler până la cânticele țigănești ale lui Miron Radu Paraschivescu. Parcă și azi îl aud pe Codin, cu câtă muzicalitate spunea dintre sute de catarge sau cu cât patos ușor ironic încheia. Ipocrit lector, mon semblable mon frère, Sub zâmbetul luminos al lui Voiculescu, care admira impecabila rostire a limbii franceze. Versuri proprii citea poetul mai mult la el acasă. Rar se oferea din proprie inițiativă, dar nici nu se lăsa mult rugat. Avea un fel de a-și citi poeziile pe din lăuntru, cu rezonanța simplității. Se pare că scria ușor, degajat, după lungi laborioase acumulări interioare. Îmi povestea odată că, în vremea când își exercita profesia de medic și trebuia să alerge de la un pacient la altul, și-a scris multe poezii cam la repezeală undeva, într-un local mărunt pe un colț de masă, între două tramvaie, pentru ca să onoreze solicitarea unei reviste. În anii de care vorbesc, lucra mult, aproape zilnic câte o poezie, într-o adevărată năvală a inspirației. Colegul meu de la Biblioteca Patriarhiei, care se ducea mult mai des pe la el, avea un caiet în care poetul îi transcria cu plăcere poeziile cele mai proaspete, câte 5-6 de odată. În felul acesta, eram și eu la curent cu producția lui literară, uneori cam descriptivă și convențională, ca să nu spun tezistă, alteori de-a dreptul uruitoare. Conștiința valorii lui se consuma tot sub semnul discreției. Cred că singurul căruia i s-a confesat în acest sens a fost fiul său, Ion Voiculescu, pe care îl întâlneam aproape de fiecare dată când mă duceam în strada dr. Staicovici, și care, la sfârșitul vizitei, atunci când nu putea să o facă poetul însuși, mă conducea la stația de tramvai de lângă stadion. Ionică îi spunea uneori poetul simțind că îmbătrânește. Dacă mor, tu să ai grijă de manuscrisele din lada asta. Când le va veni vremea să fie publicate, se va vedea că sunt de preț pentru literatura română și vei vedea și tu că poți doa ceva bani pe ele. Din păcate, bietul Ionică, spirit cam dezordonat, boien de circunstanță, când cu serviciu, când fără, după cum îi porunceau capriciile, nu era dispus să ia în serios vorbele tatălui său. Auzi ce crede bătrânul!" îmi spunea, ținându-mă de braț, că el scrie acum, la vârsta lui, mai bine decât a scris când era în putere, că ce are el acolo în ladă o să mă umple pe mine de bani. haide de Ionică, să știi de la mine că bătrânul are dreptate!" Ți-a spus-o și dumitale? Nu, mie nu mi-a spus-o și cred că n-a mai spus-o la nimeni. Păi vezi, se lamenta Ionică, pe asta mi le spune numai mie, fiindcă eu sunt prostul familiei, așa mă crede el. Pe toate astea asteile am amintit lui Ionică mult mai târziu, prin 1965, când l-am găsit la editura pentru literatură, bătându-se apric pentru opera postumă a bătrânului. Ceea ce nu pricepuse de la taică său înțelegea acum de la câțiva redactori foarte inimoși, a căror admirație pentru sonete se înfrunta cu unele inerții editoriale. La câțiva ani după aceea, am fost fericit să-l văd pe Ionică la volanul unui automobil, pentru ca să aud apoi că s-a prăpădit. De la el obținusem, la plecarea mea în America, o seamă de poezie și proze inedite ale lui Voiculescu, pe care le-am publicat acolo. El era depozitarul acelei valoroase arhive, a cărei tipărire, după dispariția lui, e încă șovăielnică și de parte de o ediție integrală. Nu cunosc să fi apărut în volum nici piesa Pribeaga, pe care autorul mi-a citit-o într-o seară de neuitat acasă la Alexandru Mironescu și nici nu știu să fi fost reprezentată pe scenă, în afară de cele câteva spectacole ale teatrului Manuscriptum, în cele două volume de proză apărute tot postum, lipsesc povestiri de o mare frumusețe și originalitate, printre care schitul de ceară, blestemul smochinului și altele. Opera lui Voiculescu încă își așteaptă marele editor.